Розділ 14. Синій Бескіт. Чекати їм довелося не дуже довго. Тільки встигли вони відпочити після втечі, як Терентій уже й з'явився. Сонячний зайчик задоволено усміхнувся. «Знайшли ми вашого Орландо! Височенько він забрався, аж на Синій Бескіт у скелястих горах, і живе там серед справжніх орлів. Вони його годують, а він доглядає їхніх орлят». Ой, спасибі тобі, Терентію, вигукнув Айк. Ходімо, ходімо туди, Чорлі, швидше. А вже ж підемо, мовив Чорлі, і Терентій покаже нам дорогу. Покажу, а як же? Коли справа благородна, часу гаяти не слід. Вони тут же вирушили у путь. Скелясті гори виявилися недалеко, і вони скоро наблизилися до них. А от піднятися на синій бескід здавалося справою неможливою особливо для Айка. То був такий стрімчак, що здертися на нього годі було й думати. Навіть Чорлі заклопотано почухав лапою за вухом. Не переживайте, друзі, бадьоро мовив Терентій, я зараз бігаю на гору до орлів, побалакаю, у мене з ними товариські стосунки, і ми щось придумаємо. І він швидко пострибав по стрімчакові на гору. Сонячні зайчики, як ви знаєте, легко скачуть, і по стінах, і по стелі. Айк напружено вдивлявся у вершину синього безкиду. А що як Орландо не захоче його бачити, балакати з ним? Та от з вершини злетів спершу один орел, а потім другий. Орли почали стрімко знижуватися. Один з них підхопив пазуристими лапами Айка, другий – Чорлі, і одразу орли знялися вгору. Через хвилину Айк і Чорлі вже стояли на вершині синього безкиду. Серед орлиний гнізд, затуливши руками обличчя, завмер Орландо. «Що тобі треба, хлопче?» – спитав він, і Айк не впізнав його голосу. То був не людський голос, а орлиний клекіт. Айк сказав те, що мав сказати. «Ти правду кажеш, не обманюєш мене?» – схвильовано вигукнув Орландо. І були в його голосі і недовіра, і розпач, і надія. Айк розгубився. Як йому переконати Орландо? Він безпорадно глянув на Чорлі. «Не сумнівайся, Орландо», – сказав Чорлі. «Цей хлопчик стільки пережив, розшукуючи тебе, що не вірити йому – просто гріх». «Пробачте, але…» – Орландо затнувся. «Я розумію», – мовив Айк, – «але світана…» Так там чекає, так страждає бідненька, кожна хвилина дорога. Орландо обвів поглядом орлів, що мовчки сиділи у своїх гніздах. Нам жаль розлучатися з тобою, проклекотіли орли. Але ми зичимо тобі щастя і віднесемо вас у дивоград. Мене відносити не треба, сказав Чорлі. У мене свій засіб пересування. До побачення. І Чорлі зник. Айк навіть... Навіть не встиг подякувати йому.